Att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Jag ska ta ett stort tag. då sitter jag här och du. Ja. Yeah. Med uh, det här känns ju som att det kan bli den längsta podden Ja ni som lyssnar på det här nu, sätt det ner ordentligt i en skön fotölj, gärna någonting drickbart drick Någonting starkt Ja, något starkt kan behövas så att ni håller vaken ja. För det här kommer att ta tid ja. För att gå igenom hus är det, Alltså, det är det ett vedervärdigt ämne Det är så stort, det finns en sån Vad heter det? Mångfacetterat Ja, men exakt Ja, verkligen Ja, jag gillar ju mig lite info. Jag tänkte bara lite en info först om. Ja. Hushyrad är när det här är en Wikipedia. Jag hade använt helt andra ord. Men är redskap och material som är nödvändiga för en daglig verksamheten i ett hem. Ja. Det kan användas nu mer. Det används nu mer särskilt om köksaker för matlagning, servering, rengöring och liknande. Där tycker jag, alltså rengöring Ja men och, om, om du har liksom Jag en, tänker på saker till mat Ja jo, jo, men precis mm. Jag tänker likadant ja. Men de här har ju tydligen tänkt utanför boxen Eller så man skriver den jävla texten mm. eh, Och liknande, till exempel glas, porslin Metallföremål och kökskärl Men mera sällan om möbler senkläder, mattor och dyligt Hus råd, Det har väl inget i mitt att göra Nej, men det kanske jag gör. Jag, jag, jag har tänkt bara kök. Ja, jo, jo, men ja, det är det som är hus råd, tycker jag. Ja, jag har också. Ja, men vi bestämmer det här nu, att det, det, det är det som är hus ja. jag, har, jag har gjort det, inte en lista, men jag, jag har några, några grejer mm. som jag har betygsatt utifrån användningsråde och så mycket, hur mycket... Användarvänlighet. Alltså an Användarvänlighet. Ja, precis. Och hur mycket jag använder ja. och vad jag drar det. Hur viktigt det är. Ja, ja jag tänkte om. Jag ska se. Och då får du sätta, vad heter det? Mellanbetygen mellan 1 mellan och 5. Hur pass viktigt det är för dig. Ja. Sen ska vi räkna ut en vinnare. Ja. Eh, Stegsbade. Ja, det är ju 5 här. Rivjärn. Ja. 2. Det är så lite mått. Fyra. Visp. Två. Mandolin. <laughs> mandolin? Mm. Du skämtar va? Nej, jag vet inte om mandolin är. Jo, en sträng instrument som spelar. Jo, en person Martin sa någon gång jag köpte mandolin. Jaha. Sådär. Du började spela. Han, är, han, han skulle kunna köpa en, en musikmandolin. Men en mandolin är sån här som du... Inte, eh, om man ska göra skivor av någonting typ. Istället, man har ingen matbrev utan man, man drar så här. Ja, det, är det. det är mandolin. Ja, ah, ett på den. Mm. Men, men instrumentet sätter jag en fyra på. Mandolin. Det är sex, Det är åtta sängar jag, jag, spelar ju, jag och Valle spelar ju på, mellan, på lågstadiet. Jag är väldigt skicklig på männeligens mm. äh, Äggskärare. Ja, det är ju en tre. Mm. Tesil. Ja, Ett, två. Brödpansel. <laughs> Ett. Osthyvel Ja, det är en fyra. Konservöppnare. Två. Potatissticka. Som vi känner efter om den är kokt ah, Potatisskalare. Tre. Slaskrensare. Den som är i plast. Jaha. Ja, men det är tre. Korkskruv. Fem. Jag kan säga redan nu så har vi... Vi eh, har samma betyg på allt. Ja, no, vi har väldigt, väldigt lika. <skrutt> ja. eh, jag kan säga att... Segrare har vi stekspaden och korkskruven fick ut tio poäng. Ja, det var så. Ja. Femma båda. Ja. Sen har vi... Eh, osthyveln... På nio poäng. Du hade en femma. Jag hade en femma, mm. ja. Eh, sen hade vi eh, deciliter måttet. Mm. Fick ju eh, åtta pengar Två, fyra. Används varje gång. Ja, men den används ofta. Sen potatiskalor Du gav den bara tre. Men den är, den är väldigt effektiv tycker jag. Ja, men jag använder inte så mycket. Jag gör inte, nej, jag har varit en åtta. Sämst eh, hamnade ju faktiskt brödpenseln på två pengar Ja, två stycken aldrig ätt det. Tror jag tror aldrig jag använt man ska helt... mm. Om man har Någon gång har man bakat och så Typ fika mm. fikabröd så ska man Pensla in med, med, med Antingen med smält smör eller med ja. ägg eh, Slössens är det fem ja, om, äh, Stackars man linja gav den en tre, en tre. Ja. Ja. Jag använder, Jo jag använder då och då Jag ser inte riktigt framför mig men... Hur det ser ut ens Men det får jag kolla mm instrumentet då? Ja, instrumentet. Det är jag spelar man lind. Det är den trea fan där också. Ja, ah. mm. Okej. Okay. Mm. Ja, det ser man. Ja. Jag har lite i all hast eh, tagit ihop några popgrupper. Mm. Som har med lite, men eh, får se om du kommer på några fler. Mm. Love in Spoonful. Mm. The Knife. Mm. Flash and the Pan. Och så gruppen upp en spoon. Jag har ju en, en där, äh, vad heter han? Han som producerar Nirvanas Nevermind-platta. Jag kommer inte ihåg ja. Han var med i ett band som heter Spooner. Okej, okay. jag Men då har vi annat då. Äh, Fork. Är, äh, spelet Fortnite. Ja, Pitchfork men Nej men jag tror att Nej vi är väl ganska nöjda Vi är väl ganska nöjda Vi är väl ganska nöjda där tycker jag Ja men Jag har förberett mig lite på det här Nej men vi är väl Vi är väl klara Ja vi tackar det Googla husråd ja men vi ska ju Lotta också det är vi på tiden vill ni veta mer så googla på hur runt. Nej då. Vi kan inte stå för allt innehåll. Nej. Ja. Då tar vi. En ny. Då blir det blir en Stå upp. Ja. Stå upp va. Mm. vill på nu. Uh, ja men det är ännu inte avsnitt ja, ja. Vi tackar. Hej hej. Det